Biografii. Memorii. Biografia unei capodoperi. Călătoriile lui Gulliver de Jonathan Swift. Scenariu radiofonic de Stefan Iuriș Ce împrejurări datorită cui și în ce fel anume s-a insinuat prejudecata că opera fundamentală a lui Jonathan Swift, faimoasele călătorii ale lui Gulliver în mai multe țări depărtate ale lumii, titlul complet al lucrării ar fi o carte destinată copiilor. Îndepărtarea substanței de aparența ei este un proces analitic absolut necesar pentru acela ce urmărește să încadreze corect această capodoperă a literaturii universale, produsă în primul pătrar al secolului al XVIII-lea, exact la jumătatea intervalului dintre marile revoluții care au zguduit Anglia și Franța. Este adevărat că genul povestirilor atribuite unor călători întorși de pe îndepărtate și inaccesibile, populate de ființe fabuloase și incitând fantezia cititorilor spre evadări dincolo de prozaicul mediul obișnuit, atrage în mod deosebit curiozitatea a copiilor. Este de menționat de asemenea că pedagogii apreciază în mod favorabil această posibilitate extradidactică de dezvoltare a imaginației. Se mai poate adăuga și faptul că o bogată tradiție în literatura engleză și mondială din perioada marilor descoperiri geografice și a colonizărilor ilustrează tendința autorilor respectiv de a contopi realitatea cu bazmul, așa zis a descrierea noilor pământuri fiind mai adeseori proiecția unui vis mirific decât o expunere bazată pe adevăruri controlabile. Totul pentru uzul unor copii mari, respectiv Adulții creduli ai epocii, covârșiți de o ignoranță aproape totală în ce privește adevărata înfățișare a planetei Terra. Dar odată expuse, aceste vagi apropieri de universul infantil epuizează complet justificarea încadrării călătoriilor lui Gulliver în sfera literaturii pentru copii. Adevărul este că Jonathan Swift a dorit lumii o satire extrem de ascuțită a Angliei timpului său, transpunând în procedeele fantasticului realități dureroase, cunoscute printr-o experiență personală, nemijlocită. Cu cât mai fantezist sună numele țărilor cercetate de călătorul Gulliver, adică Brobdingnag, Balnibarbi, Glubdubrib, Lugnag, etc., tocmai bune să scântească limba supușilor maiestății sale britanice, cu atât mai fidel recunoșteau aceștia în descrierea presupuselor neamuri de la capătul lumii, niște moravuri și niște năravuri temeinic înscaunate la curtea și în reginei N, ultima descendentă a dinastiei Stuart, precum și acelea ale succesorului ei George I, întemeietorul dinastiei de Hanovra. Cu cât mai năzdrăvane se prezintă artificiile de pură ficțiune ale scriitorului, Demiurg miurg apt să dimensioneze după plac ființe omenești, ba reducându-le la 12 cm, liliputanii, ba amplificându-le până la înălțimea unor clopodnice, locuitorii brob din cu atât mai transparentă este intenția autorului de a vorbi despre o societate umană la scara 1 pe 1, aceea în mijlocul căreia trăia. O societate sfârșiată de contradicții interne, în care ultimele ecouri ale disensiunilor religioase cu puternic substrat economico-politic ce frământase de tot veacul precedent se mai făceau auzite pe fundalul zgomotoaselor certuri dintre partidele Tory și Whig, încă erate grotesc în lupta pentru putere. Existau, desigur, câteva direcții strategico-tactice asupra cărora ambele partide căzuseră principial de acord. Protestantismul anglican îi asigurase regatului o invidiată poziție de independență față de forțele de pe continent și această poziție se cera menținută cu orice preț. Anglia urma să se folosească de creșterea puterii sale maritime pentru a încerca să smulgă cât mai multe pământuri de dincolo de mări, de la primele puteri coloniale, iar în politica europeană avea să aplice principiul balanței, ajutându-i pe cei mai slabi împotriva celui mai tare. Și neșovăind să treacă de partea învinsului de ieri Dacă puterea învingătorului, chiar dacă aliat cu Anglia până atunci Tindea să devină amenințătoare Toate acestea puteau fi socotite o platformă comună În rest, UIGI se înverșunau să demonstreze factorului de guvernământ Și opiniei publice că Torii, Partidul proprietarilor de pământ și al clerului înalt Duce o politică rigid-falimentară Încremenită în forme depășite străine progresului ceea ce era adevărat. În schimb, membrii Partidului Torii, cu mijloace la fel de gălăgioase, demonstrau că Partidul IG, alcătuit din forțe eteroclite, dar dominat de oamenii finanțelor, nababii coloniali și anumite familii aristocratice certate cu stiuarții, fac din corupție, din manevrele financiare dubioase și din speculația asupra titlurilor, practici permanente, ruinătoare la propriu și la figurat, cu grele repercursiuni asupra existenței englezului. Ceea ce era de asemenea adevărat. Pentru a dobândi victoria în acest conflict intern, care în primul deceniu al secolului al XVIII-lea concura în intensitate sângerosul război european pentru succesiunea la tronul Spaniei, fiecare din cele două partide din Anglia desfășura tot arsenalul de mijloace posibile acela pe care criticul francez Hipolit Ten avea să-l numească inventatorul ironiei și a scris opera capitală cu fiere și sânge, deși demnitatea sa rănită îl împiedica să o recunoască, sau tocmai de aceea. Sprintenea la minții atât de potrivită numelui său, în englezește adjectivul swift înseamnă iute ager, avea să-l conducă în anturajul imediat al puternicilor zilei, interesat să folosească intuiția și perspicacitatea unui om atât de înzestrat. Dar deziluziile creatorului, amare și definitive, aveau să fie transfigurate în călătoriile lui Gulliver. Vast sistem de lentile, deformante pentru aparență, dar exacte pentru esența lucrurilor oglindite. Ne aflăm într-un mic conac irlandez într-o seară de iunie a anului 1713. Iată pe prietena de o viață a scritorului, Esther Johnson. Fosta sa pupilă și dragostea lui cea mare căruia el însuși îi spune Stela. Fără a mai pomeni numeroase lume de dezmierdare. Iată și pe nedespărțită, Amică și confidenta Stelei, Rebecca Dinley, o doamnă mai în vârstă, amândouă așteaptă sosirea dragului lor Swift după o foarte lungă absență. Zadarnic, dragă Rebecca, tot ce îmi spui îmi trece ca vântul pe lângă urechi. Iartă-mă, din suflet te rog să mă ierzi Dar astăzi nu pot să aud nimic pe lume În afară de tropăitul cailor Care mi-l vor aduce iarăși pe presto Doamne sfinte După trei ani încheiați Cum a putut lipsi atâta? Da, te înțeleg, Stela, crede-mă Cum s-ar putea altfel când eu însă mi de nerăbdare De dragoa adevărului trebuie să spun că Trei ani se vor împlinia abia la sfârșitul verii Mult totuși Mult o veșnicie nu știu cum aș fi îndurat-o, dacă n-aș fi primit scrisorile lui, dacă n-aș fi știut din ele ce face zi de zi, în Londra, la Windsor, la Kensington, oriunde îl purtau treburile. Vezi? Trebuie să recunoști că ar fi greu de închipuit o mai deplină dovadă de dragoste decât însemnările lui zilnice scrise în tot acest timp pentru tine. <sus> pentru noi, te rog! Niciodată nu a uitat-o și n-a lăsat-o deoparte Pe draga doamnă Dingley Fie pentru noi dacă vrei Deși închipuiește-ți-l venind acasă În lui prost încălzită E frânt după o zi lungă și ostenitoare Petrecută între toți miniștrii aceia Cărora el le-a dat iarăși ca și în ajun O sumedenie de idei bune La care mintea lor mai va să fie ajuns fără a lui Ei bine și totuși ia mână pana ca să-ți scrie Hai, nu te mai încrunta, stela Ca să ne scrie nouă Seara, premiezul nopții Sau cel mai târziu, a doua zi dimineață Da Sau și mai des Și seara și dimineața Pe păi dacă ăsta era un chin Crezi că i s-ar fi supus? Nu suntem noi Cum ne zice, scumpele lui Obrășnicături? O somancele lui nerușinate? Ah. <laughs> Nu cumva stosește? Oh. Ascultă! Mm. Oh. Nu, nu, nu, încă Mi se păruse că aud o droșca Nu mai pot Mă topesc din răbdare. Spune-mi, Rebecca Ce crezi? Să se fi schimbat mult? Schimbat? Păi știu și eu Odată a strecurat într-o scrisoare cum că s-ar fi îngrășat puțin și că, fără nesfârșitele, sănătoasele lui plimbări pe jos ar fi... Nu, mă gândeam la firea lui. Îți dai seama, în acești aproape trei ani, el a fost zi de zi în preașma celor mai mari dintre bărbații în Robert Herley de Wingmore Castle, conte de Oxford și de Mortimer, lor trezorier, brațul drept al reginei Anne, N-a făcut niciun singur pas important, ar putea zice, fără să-l consulte pe Swift. Cel puțin de când cu pregătirile pentru tratativele de la Utrecht. Același lucru în ceea ce privește pe Harry, St. John, vicontele de Bolingbroke, secretarul de stat. Același lucru despre mai toți ce aflați la putere. E adevărat. Și măcar că despre politică nu ne scria niciodată prea mănânțit, fiindcă nu e un subiect pentru două doamne fetițe distinse ca noi. <laughs> E de ajuns să înșiri toți aristocrații cu titluri Care de care mai răsunătoare Să arăți cum se îmbulzeau să-l aibă Ca oaspete la masă Să-ți amintești cum se topeau fumurile Solicitanților veniți să se folosească De trecerea lui Swift pe lângă cei Și mai mari Ca să-ți dai seama că avea de unde alege Vorba aceea lui A făcut-o în Londrii Când secretarul de state a arătat o listă de bucate Ca să-l îmbie la dejun Nu, nu, mulțumesc nu dau doi bani pe lista bucatelor. Spuneți-mi mai degrabă lista musafirilor, nu? <gript> oh, da. <gript> ah, și atunci, vezi că am dreptate să mă întreb? <gript> nu o fi schimbat, Jonathan, al nostru? Nu va fi prins gustul măririi? <gript> Deu și mărire Pe legea mea rău mă cunoaște Nesuferitelor ah, Nu mi-ajung brațele Să vă cuprind deodată Bine te-am găsit stela, luminița vieții mele Darul meu, binecuvântat de cer Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă să te țin așa lângă inima Bine, te-am găsit, Dingley, dragă E ce ați rămas fără grai? Eu sunt, eu în carnă și oase știu, știu, știu, știu, știu, voia să ieșiți în capul scărilor Ei bine, am promis o jumătate de shilling După să-i și câteva 10 penii slugilor Numai să nu vă anunțe că am sosit Vroiam să vă văd fețișoarele pe nepusă masă Fiul rătăcitor se întoarce În vârful picioarelor Și când colo ce i-e dat să audă Stați aici Și vă întrebați dacă sufletul Mi-e plin de tămâia Gloriei de șarte Ei bine nu Nu și nu de o mie de ori nu. Vă jur pe această clipa Revederii așteptată și răsa așteptată Vreți să numărați lor zi La basa căror am mâncat și am băut oh, Nu merită Caleștilor cu blazon vreți să le ține socoteala? Câte m-au purtat de colo-colo? Nu face! Credeți-mă, toate astea nu spun nimic. Adevărul adevărat e că am trăit printre niște oameni mici. Mult mai mici decât sunt imaginați cei mai mărunței. Mici! Ho-ho! Mici de tot! Oameni atât de mici! cât nu știu dacă scriu, ceea ce am de gând să scriu Voi izbuti să trăiesc și să lucrez de ajuns Încât să le vădesc mici. Nu avea să treacă decât un an Și Swift îngăduia steli să vadă ce înțelesese el Prin cuvântul repetat cu atâta insistență Prima călătorie a eroului său Gulliver începuse și ea se desfășura în Imperiu Liliputanilor, unde eroul ajuns printr-un naufragiu se află mai întâi în stare de prizonierat, apoi de libertate condiționată, în mijlocul unui popor de făpturi omenești, a căror statură nu depășește înălțimea pantofilor omului munte, cum îl numesc localnicii. Primele pagine ale extraordinarei aventuri par a sta cu totul sub semnul fanteziei. Așa încât stela, firește cea din tâi cititoare a manuscrisului, bătea din palme încântată ca un copil la pasaje ca acelea descriind virtuțile mulțumite cărora liliputanii fac față nevoilor giganticului străin. Dar inventându-i pe liliputani și țara lor pitică, Jonathan Swift avea în vedere cu mult mai mult decât un simplu joc de-a proporțiile. Pentru Gulliver putea fi foarte amuzant să urmărească maestria bucătarului din Liliput, la jumulirea unei ciocârlii mai mici decât o muscă ori felul cum o fetiță liliputană reușește să vâre un fir de mătase invizibil prin urechea unui iac invizibil. Dar Gulliver nu era totuna cu Swift, cel puțin în privința predispoziției critice. Anul premergător scrie acestei călătorii fantastice fusese bogat în evenimente și pentru Swift foarte departe de a fi îmbucurător. Harley, lordul vistiernic, fusese îndepărtat de la putere și în aceea săptămână regina Anne murise, Conform reglementării dreptului la succesiune, numai pe linie protestantă, tronul revenise lui George, electorul de Hanovra, care neavând habar de limba engleză, lăsa cârma guvernării în mâna lui Walpole. Era un triumf pentru partidul Whig. În opoziție, acesta îl curtea se îndelung pe George de Hanovra și venind la putere odată cu înscăunarea noului monar, avea prilejul să se răzbune împotriva fruntașilor torii, cârmuitorii de până ieri. Închizându-l pe unul în turnul Londrei, pe altul silindrul să se expatrieze. Începu o nouă epocă de uriașe tranzacții veroase. Licitarea slujbilor bine plătite, mituirea sistematică a demnitarilor, servilismul cel mai nerușinat, demagogia cea mai fățarnică deveniseră climatul Angliei pentru decenii întregi. Desigur, Torii nu fusese nici ei niște îngeri, iar Swift pățit avea o privire din ce în ce mai lucidă asupra acestui aspect. Iată-l, citindu-i stelei, Fragmente din călătoria lui Gulliver în Lilliput Într-o zi, împăratul se gândi să mă distreze Organizând câteva spectacole care, în ce privește îndemânarea și pitorescul Întrec tot ceea ce am putut vedea până azi la diferitele popoare cunoscute de mine Nimic! Nu m am cântat mai mult ca dansul acrobaților Executat pe un fir alb, subțire Întins la o înălțime de două picioare și 12 incii de la pământ Cu îngăduința cititorului voi stări puțin asupra acestui subiect Jocul acesta e practicat numai de cei care aspiră la mari dregătorii Și la înaltele favoruri ale curții Ei sunt pus să învețe această artă încă din tinerețe și nu întotdeauna sunt de neamare, după cum nu întotdeauna se bucură de educația educație aleasă. Când un post înalt devine vacant, prin deces sau prin căderea în dizgrația cuiva, ceea ce se întâmplă adesea, cinci sau șase din acești candidați adresează o petiție împăratului ca să li se permită să-l distreze atât pe el cât și pe curteni cu un dans pe frânghie, iar cel care sare mai sus, fără să-și frângă gâtul, e numit în postul respectiv. Ah. Adeseori se poruncește chiar și principalilor ministri să-și arate îndemânarea pentru a-l convinge pe împărat că nu și-au pierdut talentele Toată lumea știe că flimnap, vistiernicul, sare pe frânghie cu cel puțin o incie mai sus decât orice alt nobil din întreaga împărăție L-am văzut odată făcând mai multe tumbe pe o scândură prinse de o frânghie nu mai groasă decât o obișnuită asfoară de împachetat din Anglia Prietenul meu, dresal, prim secretar al Consiliului Privat Este, după părerea mea, dacă nu cumva sunt Al doilea după vistiernic Ceilalți mari sunt cam deopotrivă între ei Distracțiile acestea sunt adesea însoțite de accidente fatale Numărul lor e foarte ridicat Mi s-a povestit că Flimnap, cu un an sau doi înainte de sosirea mea hotărât și-ar fi rupt gâtul dacă una din pernele suveranului Aflat întâmplător pe jos, nu ar fi amortizat forța căderii de asta dată trebuie să mă las să ghicesc Pur rămășac, pe orice că acest flip nap Nu înfățișează pe nimeni altul decât pe Sir Robert Walpole, În persoană, vistiernicul Marii Britanii Nu pot decât să mă înclin în fața ascuțimii tale de spirit scumpa mea Poate îmi vei spune atunci și cine mă inspiră Sub înfățișarea lui Rell Sal, prim secretar al Consiliului Privat în Oh! Te pomenești Dar nu, nu mai sunt atât de sigură <haha> stai puțin, stai puțin mm. A, nu cumva Stanhope? Oh, oh. <hite> Tocmai, în <hite> mai. <Tocmai. hite> Încep să nu mă mai tem pentru sănătatea scumpilor tăi ochișori <hite> De vreme ce țintești cu atâta precizie <hite> Da, chiar furișitul de Stanhope e modelul Dar asta rămâne între noi um, oh, uh, Să citesc mai departe Vrei? Te rog, îmi face multă plăcere, hai mai există și un alt spectacol care se reprezintă numai în fața împăratului, a și a primului ministru, în împrejurări cu totul neobișnuite Împăratul pune pe masă trei fire subțiri de mătase lungi de șase inci, unul e albastru, Așa? al doilea roșu și al treilea... Hmm? Verde. Aceste fire sunt premii pentru persoanele Cărora împăratul dorește să le acorde un semn special al bunăvoinței sale Ceremonia are loc în marea sală de audiență a majestății sale Unde candidații urmează să-și arate maestria într-un chip cu totul deosebit de cel descris mai sus Și pentru care nu pot găsi nici cea mai mică asemănare în nicio altă țară din lumea nouă sau veche Împăratul ține în mâini Un băț așezat paralel cu orizontul În timp ce candidații Înaintează unul câte unul Sărind uneori peste băț Iar alteori trecând sub el Când înainte, când înapoi De mai multe ori După cum bățul e ridicat sau au coborât Acela care dă dovadă de mai multă agilitate Și rezistă mai mult la sărituri și târâturi E răsplătit cu firul de mătase albastru Firul roșu îi se dă următorului Și firul verde celui de al treilea Ei toți le poartă în de două ori în jurul mișlocului, Și puține sunt persoanele din preajma acestei curți Care să nu fie împodobite cu astfel de cingători <laughs> Dar bine, presto, știi? Grozav îmi place numele ăsta pe care ți l-a găsit odată ducesa de Shrewsbury Da, Shrewsbury, dar născută paleotii Și mi l-a născocit pentru că, stăpânindu-ne rău limba Nu-i venea în minte acest cuvințel swift Așa că l-a tradus în italiana ei maternă, presto E bine, ia să aud ce ai tu să-i obiectezi lui Presto? De ce faci paranteze? <gri> uh, ca să-mi fac curaj Iată ce știi că acestea rușinoase răsplătiri Cu cele mai înalte ordine ale Engliterei Haide de Presto Nici măcar nu te-ai mai usteni să schimbi Pentru Put culorile ordinelor <gri> <gri> Aveau loc și în anii nu-i așa? Va bine că nu Și ce cu asta? Mm? Unde vrei să ajungi? Deci, chiar și ceremonialul în vestituri lordului Harley Cu șomuzul de lor vistiernic? Ții minte că ne-ai scris cândva despre asta mie și Rebeccai Dingley? Însuși, ceremonialul acela n-ar putea fi privit cândva De către cititorii acestui fragment Ca stând sub semnul lor umilințe și înjosiri asemănătoare? Da, și? Și... nu știu Mă întreb doar presupunând că s-ar întâmpla așa ar fi bine pentru autor? <laughs> da. <laughs> Înțeleg în sfârșit. Micuța Stella se teme pentru lumina aruncată de posteritate asupra loialității lui Swift. Hmm? Că doar Harley a fost protectorul meu. Așa cum, acum patru ani, se temeau Prietenii mei înhămați la căruța partidului UIG, care vor să mă știe înhămați și pe mine La o căruță, fie și cea Torii Numai să stau undeva până la moarte Ca să se știe bine unde și basta <gri> Îmi pare rău Dar nu le fac această plăcere Nu le fac, nu sunt, nu pot fi Nu văd de ce aș fi loial unor partide Care își aruncă reciproc în obraz Una și aceeași burdărie UIG, Torii, ce denumiri prostești Da, am trecut De la UIG la Torii, dar când atunci când auzindu-i pe torii vorbind despre pace și nevoia de pace După zece ani de măcel fără noimă pe care ei la alții îl vroiau, continuat până în pânzele albe Am stat în cumpără și mi-am spus Iată dintre două orele să-l aleg pe cel mai mic Între doi dragi pe cel ce vrea să nu mai curgă sângele amărâților Ce-i pasă lui Jack, răcanul cu o singură viață prăpădită în însul Care putere europeană va înhăța o ciosvârtă mai grasă din imperiul spaniol cel privesc pe el aurul din Peru Plantațiile din Porto Rico, Mirodenile din Trinidad Unde interesul lui față de familia domnitoare Peste Castilia și Aragon Sicilia și Neapole Sardinia sau țările de jos Dacă până una alta leșului A lui Jack, Răcanul Urmează să putrezească neștiut Pe un câmp de luptă Pe când gloria militară A lui de malvorug Uig Va să crească cu încă o frunză de laur Pace am vrut nu mă așteptam la alte foloase. Ce folos poate fi mai mare decât pacea? Pentru pace am pus mâna pe condei și am scris orice, de la pamflet până la mesajul de coroană, de la notiță în până la tratat de istorie. Încolo? <laughs> dregători vechi, drăgători noi, la fel de puțin vrednici, o apă și un pământ. Pentru ce se bat între ei? Pentru căpătuială. Cu ce preț? Cu orice preț, dacă e plătit de alții. În numele căror principii oh, de flecuștețul ăsta de sunet Principiile nici nu merită să pomenesc Prea sunt mărunte, meschine, cum să le spun Liliputane Iartă-mă, Jonathan Iartă-mă pentru îndoielile mele din aur Aș prefera să râd de ele Să râdem împreună mi-ar fi mai ușor Deci ce a mai aflat Guriver despre Liliput? Oh, foarte multe. Ascultă, prin urmare, câteva întâmplări și descrieri, numai câteva. Într-o dimineață, cam la vreo două săptămâni, după ce îmi redobândisem libertatea, Răl primul secretar pentru afaceri private, așa lumeau ei, venise la mine însoțit numai de un servitor. Început prin a mă felicita pentru faptul că îmi redobândisem libertatea, arătându-mi totodată că avea și el partea lui de merite în asta. Totuși se grăbi să adauge că dacă n-ar fi fost actuala stare de lucruri de la curte, poate că nu aș fi căpătat atât de curând. Pentru că, spunea el, oricât de înfloritoare... Pentru că orice de înfloritoare ar putea să pară în ochii străinilor starea în care ne aflăm Trebuie să știi că de mai bine de 70 de luni în țara aceasta se războiesc două partide Tramexan și Slamexan Denumite astfel după tocurile înalte sau joase ale pantofilor lor Ceea ce de altfel își și deosevește Se pretinde că tocurile înalte se potrivesc mai bine cu vechea noastră Constituție Totuși, oricum ar sta lucrurile, Majestatea Sa a hotărât să se folosească în conducerea treburilor rofstești și în toate slujbele ce depind de coroană, numai de tocuri joase. După cum, fără îndoială, ți-ai putut da seama, precum și de faptul că tocurile Majestății sale sunt mai joase cu cel puțin un drur decât ale oricărui curtean. Drur e o unitate de măsură ce reprezintă cam a 14-a parte dintr-o inchie. <laughs> Dușmânia dintre aceste două partide merge până acolo când nu mănâncă, nu beau și nu vorbesc unii cu alții. După socotelile noastre, tramexan sau tocurile înalte ne întrec la număr, dar puterea este cu totul de partea noastră. Ne temem că alteța sa, moștenitorul tronului, are o arecare inclinație spre tocurile înalte. Cel puțin pentru noi este limpede de faptul că unul dintre tocurile lui este mai înalt decât celălalt, ceea ce îl face să-și de puțin când merge. Ei bine, în mijlocul acestor frământări interne suntem amenințați să fim cotropiți de cei din insula Blefuscu, a doua mare împărăția Universului, aproape tot atât de puternică și de mare ca aceea majestății sale. <coughs> În legătură cu ceea ce te-am auzit afirmând, cum că pe lume ar mai fi și alte împărății și state locuite de ființe omenești, tot atât de mari ca dumneata, filozofii noștri se îndoiesc foarte și presupun mai curând că ai picat din lună sau dintr-o stea, pentru că e sigur că o sută de muritori de mărimea dumitale ar nimici în scurtă vreme toate fructele și vitele de pe moșiile majestății sale. Și apoi de, de 6.000 de luni, cronicile noastre nu pomenesc alte ținuturi în afară de cele două mari împărății, Liliput și Blefuscu, care două mari împărății sunt de 36 de luni încă erate, după cum voiam să-ți spun, într-un război inversionat. Iată care e pricina. E lucru știut că odinioară ouăle erau sparte la capătul mai turtit înainte de a fi mâncate Dar pe când era copil bunicul majestății sale voind să mănânce un nou și spărgându după vechiul obicei, s-a tăiat la deget Trept urmare împăratul tată său a dat un edict prin care poruncea tuturor supușilor săi sub amenințarea cu pedepse cumplite În caz de nesupunere să spargă ouăle la capătul mai ascuțit Într-atâta s-a înverșunat poporul împotriva acestei legi, încât, după cum ne spun istoricii, au izbunit numai puțin de șase răscoale din această pricină, cu care prilej un împărat și a pierdut viața, iar altul coroană. Aceste tulburări lăuntrici au fost veșnică cațățate de monarhii din Blefuscu, iar când erau înnăbușite, surgiuniții căutau întotdeauna adăpost în împărăția aceea. S-a făcut socoteala că, în total, 11.000 de oameni au preferat să moară decât să se supună și să spargă ouăle la capătul ascuțit. <coughs> Aflați în surgiun, capetele turtite au găsit atâta solicitudine la curtea din Blefuscu și atâta ajutor și încurajare de la partidul lor de aici de acasă, încât de 36 de luni un război sângeros se poartă între cele două împărății, cu sort schimbător de izbândă. Până acum noi am pierdut 40 de vase mari Și un număr mult mai mare de vase mici O dată cu 30 de mii Dintre cei mai buni marinari și soldați ai noștri Se pare însă că pierderile suferite de dușman Sunt ceva mai mari decât ale noastre <laughs> Așa. Totuși ei au echipat acum o flotă puternică Și se pregătesc să ne atace Majestatea s-a împăratul având multă încredere În vitegia și puterea dumitale, M-a însărcinat să această stare de lucruri <clears throat> um, Stimate domn. Te rog să-i transmiți împăratului omagile mele și să-l încredințesc că, după părerea mea, nu se cade ca eu, un străin, să mă amestec în lupta dintre partide, dar că sunt gata cu riscul vieții să-i apăr persoana și statul împotriva oricărui cotropitor. Printr-o răsturnare a proporțiilor în regatul uriașilor, Brobdingnac, societatea europeană descrisă de Gulliver, este un fel de mușuroi de furnici, agresive prin purtări, ridicole prin pretenții. De asta dată, cel ce ține lentila microscopului sub ochi pentru a cunoaște astfel Anglia din primii ani ai secolului 18, este regele Brobdingnagului. Acest prototip al monarhului filozof, așa cum îl visau iluminiștii, întreprinde ceea ce am numit astăzi un chestionar cu rubrici amănunțite pentru economie și finanțe, politică și justiție, învățământ și educație. El este rând pe rând uimit, amuzat și indignat să vadă cum Gulliver, acest uh, ce vorbitor, așezat pe un scăunaș la o măsuță cât solnița suveranului, prezintă cu atâta enfază situația celor din uh, specia sa. Ia viciile drept virtuți, consideră rămășițe de virtuți drept neajunsuri și se oferă gata să împărtășească secretul unei pulberi teribil de nimicitoare folosită de ai săi pentru a se distruge mai repede unii pe alții. Impresia finală a monarhului e una dintre cele mai defavorabile. Iată niște mici gângănii extrem de primejdioase. Evident și în probdina că autorul de ficțiune fantastică se delectează să multiplice în jocul proporțiilor. Și poate că stela căreia Swift îi închină un portet, Tandru, sub înfățișarea fetiței Glum Tanklit, i-a oferit multe idei jocuri, nestrușnice și revelatoare. Babele de grindină de marină a de tenis. Yachtingul practicat de Gulliver într-un șgheap special amenajat cu pânzile embarcațiunii umflate de mișcarea evantaiilor agitate de doamnele de onoare, etc. Gulliver însuși e considerat de gigantici fermieri băștinași un mic animal de câmp. Învățați regelui nu-și dau seama ce poate reprezenta asemenea ființă. Maestate, nu poate fi decât un joc, un capriciu al naturii. Eu am crezut la început că e o figurină de ceas. Dar el raționează, explică, răspunde la întrebări, pretinde chiar ia ia spunere și lor. Mai estate disprețul pe care îl nutriți față de restul lumii nu se potrivește cu minunatele dumneavoastră în sușiri spirituale inteligența nu este proporțională cu mărimea trupului. Auziți, auziți, mai e și mândru! Am și motive temeinice, state, vin dintr-o țară nobilă, stăpână a artelor și armelor, spaima Franței, arbitrul Europei, patria virtuților a evlaviei, cinstei și adevărului, fala și pisma lumii. Mi-ai mai spus toate astea și totuși nu pot să cred că există vreun regat care cheltuiește mai mult decât câștigă, ducând război atât de costisitoare, întreținând o armată de mercenari în sânul unui popor liber. Păi, așa cum povestești istoria țării voastre în ultimul secol, nu este altceva decât un șir de conspirații, războaie, asasinate, masacre și exiluri. Păi, o asemenea țară, nu poate exista! Dar ea există, maestate! Avem un teritoriu, un rege, un parlament al cătui din două camere, partidul Whig și partidul Tory. Și tu ce ești? Whig sau Torii? Vrednic de desprețuit este dorul de mărire, dacă și niște biete gândânii se pot mai îmuțări de dragul lui. Pii, vietățile astea șau și ele și onorurile lor. Clădesc și ele cuiburi și vizuini pe care le numesc case și orașe, se grozăvesc și se împăpățonează, iubesc, luptă, se ceartă, înșală și trădează. Inventatorul ironiei Demonta astfel piesă cu piesă mecanismul unui veac de istorie modernă a Angliei. Abuzurile sfidătoare ale regalității, dezlănțuirea intoleranței ca efect secundal a răscoalelor. decapitarea lui Carol I și exilarea lui Iacob II, îndelungatul conflict cu o putere continentală de talia Franței lui Ludovic al XIV, disproporția dintre originea disensiunilor dogmatice și ravagiile aduse de ultimele lor consecințe, Totul se regăsește în alegoria satirică și se animă prin dinamismul verbului Swiftian. Între realitate și operă, omul, modelat de cea din întâi, condiționându-o pe cea de-a doua. Ființa socială Swift primește lovitură după lovitură și, tresărind dureros, traversează bolgile infernului. Creatorul de imagini Swift restituie societății din acest chin un cu uimitor, cu generalizări imense. Decanul Dr. Swift, de la Saint Petersburg a lucrat toată ziua. Sunt îngrozitor de multe suferințe de alinat într-o parohie irlandeză, iar mijloacele descurajanți de puține. A venit noaptea, și odată cu ea insomnie. Scriitorul Swift, retras în camera lui, se pregătește să rotunjească un alt capitol al ficțiunii sale fantastice. Jocul razelor de luminare și jocul umbrelor prelungi se amestecă deasupra manuscrisului întrerupt. Și cam în același fel, povestea curtenilor. Din imaginarul Liliput se învălmășește în mintea febrilă a creatorului cu evenimentele trăite de el însuși sau răsfrânte asupra lui însuși în cursul ultimilor ani petrecuți la Londra. Ce copil mare este ăla. Un copil mare și bun! Numai un suflet îngeresc ca al ei Se poate bucura așa copilărește De isprava lui Gulliver Trecerea not a canalului Înfruntarea săgeților ilamice Captura întregei flote de răspoi Din Blefuscu Aducerea ei în liput A bătut din palme și a ascultat încântată Laudele majestății sale imperiale Și înălțarea lui Gulliver La rangul de Nardac Ce va să zică Nardac? Mă întreba Stella cel mai mare rang al iliputanilor. ce altceva puteam să-i răspund. Un cuvânt într-un nimic mai lipsit de sens decât multe dintre rangurile noastre nobiliare. Ho-ho! Minunatele răsplăți recunoștința marilor stăpâni față de cei ce le aduc serviciile cele mai substanțiale. nimia ce seamănă atât de bine o cară. În nota aceea de 50 de lire a lui Mr. Harley îmi mai frige degetele și acum. Era un ger cumplit la 5 februarie 1711. Țin minte, dimineața când m-am apucat să le scriu domniților mele, aveam mâna înghețată. Un sloi de gheață parcă mi se lipise de coaste. Mai aveam și afurisitele mele dureri de cap. Mr. Harley știa el ce știa, o duceam destul de prost. Cu toate astea, pomana aceea lui mi-a picat încă și mai prost. Anumite gesturi sunt mai reci decât gheața. Masa începuse pe la 6 și se lungise până spre 11 seara. Mister Harley era gazdă, eu oaspete. Ministrul îmi spunea pe numere de botez. La un moment dat mă trage într-un colț și... Haide, haide, Jonathan, știu că nu-ți veniturile. Ce Dumnezeu faci mofturi? 50 de lire sunt 50 de lire, nu... Ia bani și să trecem la un alt subiect, da? Eh, uite, mâine va fi ziua reginei. Ce o să mai scripească mătăsurile la curte? Ba nu, Mr. Harley. Nu să trecem la niciun alt subiect. Chiar dacă e vorba de ziua reginei. Există o demnitate și fără foială de straie sărbătorești. Luați-vă bagnota, în vă rog. Jonathan, vrei să spui că o duce atât de strălucit în Londra noastră din septembrie anul trecut de când tot aștept să se rezolve taravera aceea cu care te-a trimis Episcopatul Irlandei? Te dau bani afară din casă? Nu, nici pe mine. Nu stau pe roze, nici aici, nici în săraca Irlandă Unde sunt vicarul unei parohii dintre cele mai sărace Dar cum mă descurc, mă privește personal Cu orice risc, vreau să vă spun ce cred Nu-mi place nici gestul dumneavoastră Nici cum îl faceți A, ah, vreți să vă arătați generozitatea perfect Urgentați semnarea documentului de către regină Asta da vor beneficia toți clericii irlandezi Cu un venit mai mic de 10 lire pe an Misiunea mea va fi astfel îndeplinită și mă voi putea întoarce acasă E bine, bine, bine Documentul se va semna curând oh, E ceea ce aute patru luni Cât despre plecare ușurel, ușurel, Jonathan Avem și alte planuri cu dumneata De vreme ce tot te afla aici Ce planuri? Pană ca lui Jonathan Swift Nu se află pe toate drumurile <laughs> Să zicem Dacă ai scrie dumneata Gazeta The Examiner, hm? Ne-ar trebui acolo un... O clipă, o clipă, Mr. Harley Se pare că tot nu m-ați înțeles Ori vă luați ofranda înapoi Dar acum numai decât Ori nu ne mai vedem niciodată Dar ce se întâmplă în acela domnule? <coughs> vă certați? Se pare că aveți un subiect aprins ah, nu, nu. Treburi de stat, doamna mea trebuie de stat Bine, genată, să o lăsăm pe mâine uh, Domnul Swift intervine pentru că amicii săi Steele, Edison, Harrison și alții Deși sunt ouigi să nu fie mătrășiți din slujbe E subiectul vorbirii noastre de ieri, Jonathan Așa că nu min prea mult, ce zici? Domnul Swift are o inimă mare Comparabilă numai cu spiritul său Să bem această cupă de madera În sănătatea domnului Jonathan Swift da. Cu toate acestea mi-a trimis blestematele alea de 50 de lire. De asta data mi-am ieșit din sățenii. Vroiau un duel între încapăținiți. Bine. Bună dimineața, domnule Luis! Dumneata, domnule Swift, atât de devreme aici. Și de ce atât de supărat, domnule Swift? Ieri, de ziua regine, nici n-ai trecut pe la curte Ai refuzat și invitația la masa lui Mr. Harley Îmi vine să cred că... I-ați apoiat plicul acela, domnule Lewis. Da, bineînțeles, de vreme ce mi-ai cerut-o atât de categoric Mr. Harley, primindul mi-a scris câteva rânduri pentru dumneata <laughs> Cred că ar vrea să se împace <laughs> Poftim, ar fi bine, zău, să stai de vorbă cu domnia sa? Mm, da Asta și cere să vin să stăm nițel de vorbă Da, totul o să fie ca înainte Dar fără să-și ceară iertare hm? E bine, așa ceva nu se poate Vă rog și o spuneți, domnule Lewis Ce anume? Ce trebuie să-i comunic cu Mr. Harley? Că sunt oricând gata să reluăm relațiile Dar că mai întâi aștept să-și ceară iertare pentru gestul său În scris Păi, îți dai seama ce spui, domnule Lewis? Era un, un gest de bunăvoință, iar, iar dumneata... Gest de bunăvoință? E, uite, eu cu firea mea păcătoasă nu îl socotesc altfel decât o jignire Așadar, aștept să-și ceară iertare Un... un ministru? Cel din tăi dintre ministrii noștri? Un bărbat politic de greutatea primului torii din țară? Un om care după câte se aud peste câteva săptămâni va fi nobilat de regină? Și ce rang, doamne! Dacă ar fi să-i lași pe acești domni ministri să-și facă toate mendrele N-ar mai fi chip să te faci asculta de ei Cred că e limpede Scuze scris! Acum pot să mă retrag La bună vedere, domnule Luis Salutare patronului dumitale Salutare Ia să lăsăm amintirile să lucrăm la călătoria lui Gulliver <laughs> Totuși, ce speriat era secretarul Lewis De titlurile pregătite în cancelarie pentru Mr. Harley <laughs> Salutare, mai lord Au trecut abia câțiva ani Unde vă este astăzi mărirea? În turnul Londrei Salutare, da, da? Salutări celor ce dictează de obicei condițiile Fără de care condiții he, he, he. Lui Gulliver, omului munte n-au fragiat pe țărmul liputului, Nici măcar nu i s-ar scoate lanțurile de la picioare Arta reflectă existența Arta satirică o reflectă, dar o și răzbună. Poate că într-o asemenea lungă noapte de nesom, populată de viziuni parțial realiste, parțial fantastice, i s-a întâmplat lui Jonathan Swift să mediteze asupra ingratitudinii. Să mediteze or să sufere coșmarul ei? Greu de spus. Oricum, opera creștea din biografie. Așa se face că, zbuciumându-se în odaia de lucru cu tâmplele arzând, dar cu buzele strânse într-un zâmbet de dispreț, scriitorul prefigura paginile din episodul Consiliului de Coroană din Lilliput, unde se va hotărâ pedepsirea lui Gulliver prin derularea nesfârșitelor conciliabule din Cancelariile Marii Britanii, unde se hotărâse răsplătirea lui Jonathan Swift. My loads, am fi putut să o cotei Că ne-am încheiat lucrările pentru astăzi Dar din păcate trebuie să vă mai rețin câteva momente Este o problemă care ne privește Să zicem într-o câtva Și anume Sunt foarte grăbit da. Ce facem cu Swift mm -hmm. Omul s-a săturat, și face bagajele Vrea să plece și va pleca, să știți Merge sănătos Asta ne privește pe noi Sau mă rog, chiar dacă avem anumite obligații Se mai poate aștepta Sau eu iau deșunul cu Lordul Meshem și n-aș vrea să întâlzi. La revedere. A, nu, nu, stați, stați. Excelența sa are dreptate. Nu e vorba de sfertul nostru de oră, mai lor, ci de situația lui Swift pentru multă vreme. Poate pentru tot restul vieții. După ce l am învărât până la umer în afacerile și secretele de stat, după tot ce a făcut pentru încheierea acordului de pace, pentru întărirea guvernului nostru, pentru punerea la respect a condeierilor fără de obraz și fără de talent, ba, aș spune, și pentru corectarea, îmbunătățirea și stabilizarea limbii noastre engleze, cum sună vestita sa propunere de om al literelor, cum adică îl lăsăm să plece așa cum a venit, să-și numere cărbunii puși în cămin să poarte pe el o haină luată cu împrumut, haina sa de ceremonie mai lor! Lasă, lasă. Rezumatul este exact, totuși. Aș adăuga, vă dați seama ce ar urla opoziția? Hmm? I-am oferit scandalul pe tavă. Da, scandal nu ne trebuie. Dar ce propuneți? Ei, știu eu, ar trebui să sugerăm reginei, poate, atribuirea unei parohii sau unui decanat. Pentru Suis? Nici pomenel. Majestatea sa nici n-a vrut să audă ca acest cleric să țină o predică în fața ei. Nici el nu murea de dorință să o rostească. Regina a fost de părere că povestea unui poloboc nu pare scrisă de o față bisericească, deși tratează parabolic problema disputelor religioase. Totuși, acum, fiind vorba de merit în chestiuni de interes public, cred că majestatea sa nu s-ar opune. Eventual, Postul de canonic la Windsor. Tocmai la Windsor? <laughs> Repet, regina nu va fi dispusă să facă nimic pentru acest domn. Va fi poate bine să stăruim pe lângă coroană, arătându-i nu atât meritele lui Swift, cât primejdea pentru noi a ignorării acestor merite. În ultima vreme, se evise prilejul numirii într-unul din următoarele decanate vacante: Wells, Ellie, Lichfield, Swift putea fi numit paroh în vreunul din acestea, dar s-au dat altora E oricum, erau prea aproape de Londra. Dacă tot e vorba de investitura unui paroh necredincios, măcar să-l trimiteți la Dracum Praznic, nu? Ei, <laughs> și de acolo ne-ar bombarda cu panflete dacă s-ar supăra. În toată Europa. Știi ce spun cunoscătorii? Mm. Ei bine, spun că numai panfletul feroce purtare aliaților a fost în stare să vină de hack ferocității unui măcel care dura de 12 ani. My lords, să ne ferească Dumnezeu de vreun panfet scris de Swift, așa căreți ținde să fim noi. Ce de față? Ar mai fi o posibilitate dacă decanul John Stirner de la St. Patrick, Dublin, ar fi numit în scaunul episcopal de Drumor, atunci. Aha, atunci, în locul decanului Stirner ar putea ajunge Jonathan Swift. <laughs> Ideea nu era: Eu nu găsesc prea gozavă, iar regina o va găsi de dreptul proastă. Da, să vedem. Mulțumită acestei propuneri, l-am vedea pe domnul cu pricina instalat tocmai la Dublin. În Irlanda, my lords, de-abine le-a priponit întrebările decanatului. La Dublin, nu aici, în City. Uh -huh, și în Potmolit. a împărat acolo, în provincie. Aha. Uh -huh. Dublin a spus. Ei, știți că începe să-mi placă? Vă să zic că nici n-ar putea zice că ne-am purtat prea urât cu el. Dar atunci... Uh. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai. Stați, stați, Vă să zică Amiralul Bogolan și vistiericul Flynnap Cer pedapsa supremă pentru omul munte, da? Da, majestate imperială, cerem condamnarea omului munte da. ca un perfid și ce da. La cea mai cruntă și rușinoasă moarte Ca vistiernic spun doar atât dacă omul munte e lăsat în viață, povara cheltuielilor făcute cu întreținerea lui va depăși puterea tezaurului. Propunerea lui Reldresal trebuie respinsă, că ce lucru știut că scoțând ochii unor păsări, ele mănâncă mai bine? Noi, Consiliul judecătorii Suntem convinși de vinovăția omului munte Și dacă majestatea sa ne întărește convingerea E de ajuns pentru o condamnare la moarte Fără dovezile cerute de litera strict a legii liniște, liniște, liniște! Stai, stai jos, flimna! Vorbește, majestatea sa! Da, da. Eu vorbesc acum Liniște! Sunt împotriva pedepsei capitale Dacă după părerea unora... Pierderea ochilor este o pedeapsă prea ușoară, alte pedepse îi se vor putea aplica omului munte mai târziu, să i se arate prin actul de acuzare, mărinimia și grația noastră. Nădăjduiesc că se va supune recunoscător și plin de umilință. Săgeți foarte ascuțite, să-i fie aruncate în globurile ochilor, în timp ce va sta culcat la pământ. Dar cer ca 20 din cei mai buni chirurgi ai mei Să fie de față pentru ca operația să decurgă în bune condiții. Slavă bunătății hmm? și ingătuinții hmm? majestății voastre Slavă Minunat, minunat Lasă-mă să te salut, presto! <laughs> Din tu ce spui? Strajnic, vă bănnak în capul găunoșilor cu pretenții! <laughs> Nu-i așa? Ui. Unii, bineînțeles, o să se supere. Oh, numai pentru atât, ar face o prea de vreme. Am de gând să le dedic o întreagă nouă călătorie a lui Gulliver. O să-i pe domnii de la societatea noastră regală de științe. Știți cum? Planând undeva pe o insulă zburătoare, undeva deasupra Pământului, atât de cu fundații în calcule și ah. ipotezele lor încât 12. Trebuie să le atingă pe rând urechile și gura Cu o bășică de porc plină cu babe de de porc? Babe de mazăre, Dar de, ce? Dar de, ce? de ce? Ca să le semnaleze învățaților când este cazul să audă ceva Și când se cuvine să rostească ceva Nu râdeți, nu râdeți Oamenii ăștia plutesc cu capul în nori Voi face negreșit un inventar Complet al căutărilor De invenții imbecile și inutile Cum ar fi? Cum... Hai, hai, povestește Nu știu încă um, Academicieni care extrag Razele de soare din castraveți Să le pun în fiole pentru la iarnă Arhitecți care încep casa de la acoperiș Pe motiv că așa o văzut la păianje Fabricanți de marmură Topită pentru perniție moide În fitace Crescători de oia căror noutate e sunt Noiul nu mai are pic de lână. Minun de acesta! Dar teoreticienii. Va fi vorba, vă dați seama, de niște teoreticieni dintre cei mai străluciți, lucrând din greu pentru propășirea umanității. Unul dintre ei ar putea propune ca marile dregătorii să fie câștigate la loterie. Fiecare senator trebuind să depună în prealabil jurământ și garanție că va vota pentru curte, fie că va câștiga sau nu. Cei care pierd au libertatea să joace la loterie pentru următorul post-vacant. În felul acesta, speranța și probabilitatea sunt veșnic vii. Nimeni nu se va putea plânge de el ce nu au fost ținute Și vor pune dezamăgirile numai pe seama sorții Ai cărei umeri sunt mai largi și mai zdraveni decât cei ai unui ministru Nici nu știu dacă să râd or să plâng ascultând lucrurile pe care le spui, Jonathan Dar nu le spun eu Nu le spune nici măcar Gulliver Sunt lucruri pe care le va spune doctorul strălucit, iscusit, nemai întâlnit o părere idioată ca atâtea altele în țara celui de-a treia călătorie. călătorii. Dar câte călătorii va mai face Gulliver? Are ca să soție, copii. De câte ori o să mai rătăcească? Câte călătorii? Depinde din câte naufragii va mai reuși să scape. <laughs> nu, nu, vorbim serios. Ah, vorbim serios. Ții să o afli? Ei bine, numai să nu regreți. Gulliver va mai rătăci pe toate mările cunoscute și necunoscute. Până când? Până și va reuși să găsească un tărâm, ai cărui locuitori înțelepți și virtuoși să nu aibă în limba lor asemenea cuvinte de scârbă, ținute la noi în mare cinste, precum cucerire, război, tiranie, pedeapsă și o mie de altele, la fel. Unde Gulliver să uite ce înseamnă trădarea sau nestatornicia unui prieten, loviturile ascunse sau fățișe ale unui dușman, unde să nu aibă nici nevoia, nici prilejul să-l să dea mită, să fie cu puternicul zilei, ori cu favoriții acestuia, unde să nu trebuiască să se mai zbata apărându-se împotriva înșelătoriei sau a supririi, Gulliver va trebui să caute locul pe pământ unde să nu se găsească nici doctor ce ruinează trupul, gata. nici avocați ce ruinează averea, gata, gata. să nu existe denunțători ce trag cu la orice, oh. nici zefremiști, nici spioni, nici calomniatori, unde să lipsească hoții de buzunare, tâlhari la drumul mare, Spărgătorii, răpitori, banditi, bufoni, cartofori, ghârțelitorii, guralivii, să nu fie nici urmă de temnițe, de securi, de spânzurători de pe oh, Jonathan, te rog, să nu se știe, chiar... să nu existe negustori necinstiți pe danți, nătângi, neveste călitoare și cheltuitoare, prietenți noși aroganți. Să nu se fi pomenit pe acolo ticăloși ridicați din noroi, datorită viciilor lor, sau nobili aruncați în noroi datorită virtuților lor. Presto, Po defar. Jonathan, Iubitule, nu, nu Nici lorzi, nici scripcari, <gri> nici judecători, <gri> nici profesori de dans Dar bine, omule, unde în Anglia? Unde în Europa? Unde în restul lumii va găsi Gulliver un asemenea loc printre oameni? Atunci, printre cai Printre cai Noi suntem niște animale de nici josnice, dezgustătoare Dar cai. Iată ființele fără de cusur! Ce spirit plin de înțelepciune au! Ce viață atinsă de noroi duc! Ce limbă plină de armonie vorbesc! Asemenea izbucniri anunțau disperarea furia paroxistică a ultimei părți din capodopera lui Swift." Lentila nu mai pare să aparțină speciei om. Cumplită, negația cu reflex mizantropic ne aduce sub ochi înfățișarea unei omeniri nu numai grotești, ci pe de întregul dezumanizată. Sticla de cernală se umpluse cu fiere. Era în epoca scandalului financiar South Sea Bubble, cu febra speculativă urmată de ruină acționarilor. Epoca în care din Irlanda sa, Swift, marele iluminist protestatar, Scrie panflet după panflet modele ale genului, arme ideologice cu bătaie lungă, în serviciu meșteșugarilor amenințați cu moartea prin înfometare, căci Irlanda era primul teren școală pe care se exersa colonialismul englez. În bătălia aceea de toate zilele, luptătorul nu capitulează încă. Dar în cea de-a patra călătorie a lui Gulliver, toate pâlpâirile de încredere în capacitățile de redresare ale societății engleze s-au stins. Dezgustător, Iaho se află pe ultima treaptă de animalitate, în vreme ce la polul opus, idealul perfecțiunii, se întrupează în organizarea patriarchală a cailor filozofii. Alungat și din acest paradis ecvind, din pricina rudirii sale cu Iahoi, Gulliver se cufundă în vidul leșios al disprețului față de semen. Așa cum, curând după moartea pre a Stelei, Swift însuși avea să se confunde în noaptea nebuniei. Iată poate cea mai cutremurătoare dovadă a legăturilor subterane, dar indisolubile dintre realitate și operă. Căci la capătul fiecăruia dintre extraordinarele sale călătorii și Gulliver, întors acasă, părea să-și fi pierdut mințile. Cascadă spumegândă, sarcasmul scriitorului a sfârșit. Prin aș distruge suportul biologic, zâmbetul a încremenit într-un rictus de silă. Jonathan Swift suferise prea mult. Dar din patrimoniul său literar, călătoriile lui Gulliver o parte de bine meritata nemurire a unei capodopere înscrise la loc de cinste, printre marile creații moderatoare ale spiritului omenesc. Cu eterna sa aspirație către lumină, tărie și puritatea adevărului, acest cristal din care umanitatea își taie lentirele. Ați ascultat biografia unei capodopere, călătoriile lui Gulliver de Jonathan Swift, scenariu radiofonic de Stefan Iureș. Au interpretat Ion Marinescu, Forii Etele, artiste merit, Aurelia Sorescu Lipati, Ana Barcan, Virgil Ogașanu, Ion Caramitru, Marius Pepino, Horia Căciulescu, George Oprina, Vasile Florescu, Minel Kleper. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreișic. Regia muzicală, Nicolae Neagoie.